A 13. század második fele. Kettős vár a tatár ellen. Negyedik Béla király a tatárjárás szörnyűségeiből okulva olyan várat akart építeni Visegrádra, amit nem lehet bevenni. Kettős várat terveztek a mérnökei, egyet a Dunapartjára, egyet pedig a hegy tetejére. Mivel az építkezéshez igen sok pénzt kellett, a és ijetett segítségére. A bizánci születésű Mária királyné családi ékszereit ajánlotta fel, és ezek árából fedezték a munkálatokat. 1247-ben kezdődött el a felsővár, közismert nevén a Fellegvár építése a hegytetőn. Négy év múlva már álltak a belső falak, a kaputorony, az öregtorony, valamint a lakópalota is. Támadás esetén a fellegvár egyben menedékvárként is szolgált a király lányának, a később szentélavatott Margitnak és apáca társainak. A Dunaparti erődítményt Alsóvárnak nevezték. Ez egy nagy lakótoronyból, egy kaputoronyból állt, ezt a képen takarja a lakótorony, és egy őrtoronyból, ami egészen a partra épült. A vár az ispán székhelye volt, de itt lakott az uralkodó is, amikor Budáról Visegrádra utazott. Az alsóvár feladata volt az úti, meg a vízi forgalom ellenőrzése is. Mivel a várat úgy építették, hogy átvezessen rajta a Budát, Esztergommal összekötő országút, itt ellenőrizhették az utasokat, és itt szedhették a vámot is. Az alsóvár lakó tornyát csak az újkorban nevezték el a korábbi királyról Salamontoronynak, a középkorban vízitorony volt a neve. Meglepő, de az öt emeletes torony bejárat az első emeleten volt. Oda felhúzható létrán lehetett feljutni, onnan viszont kő lépcső fel a legfelső szintig. A nyugati oldalon árnyékszéktornyot is építettek a toronyhoz. Mindkét várnak az északi oldalát erősítették meg jobban, mert innen lehetett támadásra számítani. A két várat két zárófal kötötte össze. Ezek közül is az északi volt az erősebb, ezen őrtornyok és kitörő kapuk sorakoztak. Mindkét várkapuját csapórács védte, a fellegvár tornyába felvonó hidat is építettek. A déli zárófalat nem építették meg végig, csak a fellegvár alatti sorig, mert az ellenség itt a sziklák miatt úgy sem tudott volna betörni.